27. Sie haben ihre Kinder mit dem Gebet vorbeigekommen, und sie sind die Söhne von sieben Jahren, und sie wurden von ihnen aufgezogen und sie sind die Söhne der zehn Jahre, und sie trennten sie von ihnen.